почули його праведний голос, послали йому благословення, підняли його з пониження і забуття. Тепер він піднімає всіх віруючих у святий похід на захист гробу Господнього. Ще одна війна? Ще несправедливість? Ваша величність, ваша величність, святі війни приносять на землю найвищу справедливість. Нам пощастило, що саме в наш час ви стремена і підкови. Завдяки стременам воїни в залізних латах змогли засідлати бойових коней. А підкова поможе нашим коням дійти до святої землі, до самого Єрусалима. Яке мені до цього діло? Чи не вважаєте, що й мені доведеться йти разом з рицарями аж до святої землі? Чи може запропонувати себе в жертву? Блю успіху цієї справи. Матільда засміялася. Вона вміла сміятися. І виходило це в неї приємно, очікуваної від такої жінки зловісності. Ваша величність, ради попутного вітру для походу проти троє, Агамемнон приніс у жертву власну дочку Іфігенію. Артеміда не дала цього зробити. Вона замінила дівчину Ванню, а Єфігенію перенесла в ріду, де та стала жицею. Тавріда у моїй землі вважаєте, що я не створена для пожертву. Але можете бути жицею, ваша величність. Це прекрасно. Ми з Найсвятішим Папою віримо, що ви станете на захист високої справедливості. Ви перебуваєте в притулку, де найперше шанується справедливість, право, я подбала про те, щоб у Європі став знаний кодекс Юстиніана. Цей імператор прославився не тільки спорудженням Софійського храму в Константинополі, але й кодифікацією римського права. Чи не прекрасно, що будівники Великих Соборів водночас дбають і про право, Ваша Величність, Ваша Величність? А хто пише закони для журавлів, Хотіла спитати її в праксі, але розмова вже вгрузла в такі глибокі колії, що видобутися з них було не сила. Тому доводилося котитися туди, куди котилося. Мій дід Ярослав, прозваний мудрим, теж спорудив у Києві церкву Софії, яка майже не поступається Константинопольській, і уклав для своєї держави руську правду. І все ж найвища правда від Господа. Бо й людина створена, щоб дивитися на небо, ваша величність. Я люблю дивитися на квіти і трави. Нарешті порушуючи твій розмови, сказала їм пракція. Ці прості слова налякали графиню. Ваша величність, ваша величність, ми з герцогом Вельфом такі раді вашому визволенню. Його святість Папа безмірно втішить цією вістю. Де щасливость збіглася Ви маєте послання з Києва Від руського царя Вашого брата Мій брат загинув Один загинув Так, і ми сумуємо разом із вами Але другий володарює Другий Просто князь Але третій Матільду не могла збити Ніяка сила Євбраксія вмовкла Але третій «Михаїл! шле вам свою любов і свої поради?» Примітка «Михаїл» – ім'я князя Святополка при хрещенні. «Очевидно, я повинна спитати поради у вас, графине, бо Київ задалеко звідси. Як і маю листися? У мене є воля, але більше нічого. Як вплинути на імператора, аби він віддав моє майно?» Я б хотіла повернутися додому, до Києва. Ваша величність, ви питаєте поради. Я рада її дати вам. Напишіть скаргу на імператора. Скаргу? Кому? Найсвятішому папі. А хіба може папа втручатися у такі справи? Тоді ще ліпше зверніться скаргою на імператора до собору. Незабаром у Констанцію Зібрано буде собор. Ми з найсвятішим папою послали Гата Гебгарда, аби він подбав про влаштування собору. Там будуть вельможні сановники з усієї Європи. Ви можете, ваша величність, особисто оскаржити негідну поведінку імператора в Константі? Їхати в Германію? Знов повертатися в ту землю ніколи. Тоді складіть скаргу. Але як? І чи годиться таке робити? У вас є порадник, абат Бодо. Ми з найсвятішим папою знаємо цього божого слугу. Віримо йому. Ви ж самі казали графини, що він лише сповідник, не порадник. Коли слуги Божі виявляють найвищу відданість до земних владик, це треба цінувати ваша величність. Я хотіла, аби ви почули достойного Доніцца, який ось уже багато років складає поему про труди цього світу. Вона покалатала у срібний дзвоник, і в бібліотеці йому ховався до часу серед достезних шкіряних книг, виник дивний монах. Маленький чоловік з величезним обличчям, босий у підперезаному брудним мотузком брунатному габіті, посувався до них нечутному в привид, ніс поперед себе велику пергаментну книгу, заздалегідь розгорнену, так ніби монах уже здалеку зготовлявся до читання. Справляв таке враження, ніби все, що їсть, лишається йому в роті. Тому обличчя розросталося до розмірів небачених, а тіло було майже дитячим. Матільда, як помітила її в прахті, Любила оточувати себе такими недомірками, як і сама. Дивно, що могла одружитися з величезним грубим баварцем, але, видно, саме через те не підпускала його близько до себе».